Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och tillsammans med dig som lyssnar så håller jag på att gå igenom Paulus brev till församlingarna i Kolosse. Aposteln Paulus alltså. Kolossebrevet det är den tolfte boken i Nya Testamentet och det här är det andra programmet i förra så hade vi lite introduktion och presentation och så läste vi de första två verserna och idag så tänkte jag att vi ska ta, igenom, ta oss igenom fyra verser så vi får sätta igång med en gång. Nu ska vi läsa Kolosserbrevet. Mm.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 tar det här från början. Han säger alltså, vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, när vi ber för er. Så står det i vers 3. Eh, och precis som med den inledande hälsningen som vi såg i förra programmet, så börjar Paulus väldigt ofta sina brev med förbön. Inte i Galaterbrevet. Eh, jag tror också heller inte att det var jag tror första Timotheus och Eh, Titus brev som man inte har men det är ju skrivna till personer. Då. Det här Galaterbrevet det är det enda brevet till en församling där han inte börjar med en förbön. Jag tror att i Galaterbrevet så är Paulus lite för upprörd för att ens be. Eh, men annars så vill jag minnas att alla breven börjar med just bön och tacksägelse. Vilket ju på många sätt är intressant. Inte bara för att Paulus verkar ha det här som en princip att han alltid ber för församlingarna. Men också att han alltid tackar Gud för dem. Det är både bön och tacksägelsen. Och man ska väl egentligen inte gå rätt på applicering och konklusion eh, i sin predika. Men jag dristar mig ändå att redan i början av det här programmet fråga dig och fråga mig. Tackar du Gud för dina syskon? Gör jag det? Så alltså jag tror att för att få en balans i sitt böneliv så behöver nog många börja tänka på hur man tackar Gud. Och tacksägelse för syskonen. Ofta så blir våra böner bara att komma med våra önskemål till Gud. Men vi behöver också uttrycka vår tacksamhet. Dels för att Gud är värd vår tacksamhet, för det är han. Men också för att vi själva behöver tänka på vad det är vi har fått- och vad vi borde vara tacksamma för. I söndags så var jag på ett möte. Ett hösttackfest eller tacksägelsefest i en församling. Där de gav en möjlighet till alla i församlingen att gå fram och berätta någonting. Från det gångna året som de var tacksamma för. Och det fick mig att tänka på det här. Och just när det gäller att tacka Gud för syskonen så tror jag att vi... Att det har en extra betydelse. Därför att kolosse var inte en plats där allt var bra med församlingen. Det var inte bara tacksägersämnen. Det vi kommer att se är den så kallade kolossianska villfarelsen. Och den gjorde att församlingen var långt bortom det den borde vara- och samma sak egentligen i Korint där det var en syndfull livsstil som hade slagit rot. I Rom så hade de konflikt mellan judar och hedningar. I Thessalonike där var det en slags apokalyptisk panik. Men, men ändå i alla de här situationerna så tackar Paulus Gud för dem i alla situationer. Och jag vet inte vilken församling du är med i eller vilka kristna du känner. Kanske de är helt hopplösa, kanske det finns villolärare där, kanske är, de är syndare, allt möjligt sånt. Men jag tror ändå att du kan hitta någonting att tacka Gud för. Tacka för deras frälsning, tacka för hjälp som du har fått av dem. Tacka för att det är människor som arbetar för Jesus. Lär dig att tacka Gud för syskonen. Och det kommer att väcka en kärlek till församlingen och till Guds verk som jag tror att vi alla behöver. Och det andra som slår mig här, och som jag kommer att tänka på för några år sedan, det är hur viktigt det är att faktiskt be för syskonen och att be för församlingen. Det verkar som när man slår ihop det att Paulus verkar ha haft en lång bönelista där han gick igenom de Guds församlingar som han kände till, nämnde dem vid namn, bad för deras speciella behov, Kanske han inte bad för det som kolosserna eller de andra församlingarna själva ville men han bad för det som han själv ansåg var det viktigaste. Och i varje brev så har vi de här bönerna omnämnda och vi kan se vad Paulus själv ansåg som viktigt. Och det handlar nästan alltid om andlig mognad, att växa till i kunskap och kärlek och väldigt sällan eller nästan aldrig, eller aldrig faktiskt så handlar det om ekonomi eller helande eller liknande som ofta är våra bönämnen om jag får Eh, generalisera och det kan vara en viktig spegel att se vårt eget böneliv igenom när vi ser på just eh, de här tingen som, som Paulus ber för, som han lägger fram som han är tacksam för och som han eh, menar är nödvändiga att be för och med det i åtanke då så ska vi se lite på vad Paulus faktiskt tackar Gud för, vad det är han ber om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 att eh, de här tre kärnorden som Paulus talar om mer utförligt i eh, första Korinther 13, nämligen tron, kärleken och hoppet finns i den här texten. Han tackar Gud för att han har hört om deras tro på Kristus. Han har hört om deras kärlek till de heliga, alltså till församlingen. Och att deras tro och kärlek är grundade i hoppet som väntar dem i himmelen. Det är tron, hoppet och kärleken. Det som Paulus då säger i första Korinther brevet 13 i den här berömda versen säger att så blir dessa tre bestående, tron, hoppet och kärleken men största av dem är kärleken. Så det här är det som blir bestående, det är de sakerna som inte förändras. Så man kan ju säga att det som Paulus tackar Gud för det är att kolosserna har de här sakerna som inte förändras. Om de tror på Kristus så är det rätt person att tro på. Om de har kärlek till Guds familj så är det rätt sak att älska. Och om de hoppas på det som är i himmelen så är det, som Roma brevet 5 också säger, ett hopp som inte låter oss komma på skam. Jag ska bara nämna också att Paulus säger att han alltid tackar Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Och det är ju då för att poängtera att Jesus inte är vem som helst, utan för att säga att han är av samma natur som fadern. Han är faderns son. Även om vi kan säga om alla som tror att vi är söner och döttrar av Gud, så är det någonting unikt och annorlunda med den här bekännelsen Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Och det är en viktig bekännelse för den här församlingen i Kolosse. Och det kommer vi se på senare program, de här programmen när vi går igenom vad som hände där i Kolosse. Och anledningen att det är så viktigt att säga att Gud är vår Herre Jesus Kristi far. Det är för att det verkar som att man hade, det hade börjat smyga sig in en förvirring på det området. Vad är egentligen hierarkin i himlen. vad är ordningen? Var, var befinner sig Jesus någonstans? Är det någon vid sidan om honom? Är det någon mellan honom och Gud? Fadern, är det, hur, hur förhåller de här sakerna sig till varandra? Eh, och det verkar som att man hade börjat sätta saker och ting vid sidan om Jesus och istället för Jesus. Och på det sättet så hade man då förlorat fokuset på det som var viktigt. Vi ska komma tillbaka till det, det ligger några verser längre fram, framförallt i kapitel 2 talas om det. Men jag vill bara nämna varför jag tror att Paulus formulerar sig på just det här sättet. Väldigt ofta så avslöjas på ett sätt i början av hans text, så redan i formuleringarna hur han talar om Kristus, vad det är han tackar Gud för, vad det är han ber för, avslöjar vad som kommer vara tema för hela boken så att säga eller hela brevet. Men jag ska säga lite mer om tron, hoppet och kärleken som han nämnde här. För den här, det här är ju den absoluta kärnan i kristna budskapet. Vi har hört om er tro på Kristus, Jesus, säger Paulus. Kärnbibeln översätter jag här med, vi har hört om er tro på den smorde, Jesus. Och som du säkert vet så betyder Kristus på grekiska just den smorde. På samma sätt som det samma ord som det hebreiska messias, samma betydelse där. Och det syftar ju då på att Jesus är smord av gudfadern på samma sätt som kungarna och prästerna i, i gamla testamentet smordes med olja till sin tjänst. Det var liksom invigels, invigningsritualen. Eh, och i gamla testamentet så kan vi läsa om ett löfte till Guds folk om att Gud skulle sända en som skulle vara präst och kung för evigt. Och det som kristna tror är alltså då att Jesus från Nazaret är den här smorde prästkungen som Gud har sändt. Eh, det är det vi säger när vi tror på Kristus Jesus. Och Tror, det handlar ju då om att vi är lojala, att vi är trofasta emot denne Guds smorde, Messias. Det är hans sak som är vår sak. Vi litar på hans ord, vi gör hans vilja, vi är hans familj, vi är hans armé, vi är hans folk. Eh, det finns många bilder på det här, men det är det här vi menar när vi säger att vi tror på Kristus Jesus. Det är inte bara någonting som vi... Det är inte bara någonting som föregår upp i huvudet eller, eller så utan det är, det är någonting som är djupt rotat i vår identitet. Eh, men när det är sagt då, så talar han ju också då om kärleken och han kunde ju ha sagt jag har hört om er kärlek till Kristus. Men han säger istället ja, om kärleken som ni har till alla de heliga. Och det är en annan blick skulle man kunna säga. Det är ett annat perspektiv, nämligen den som ser till höger och vänster. För runt omkring oss så har vi syskon. Och vi kan ju vara av olika åsikt när det gäller huruvida de här syskonen förtjänar kärlek. Vi är ju alla syndare och i, i grund och botten så förtjänar vi inte kärlek. Jag vet inte ens om man kan förtjäna kärlek. Det jag vet det är att vi är älskade av Gud och det vet jag därför att han gav sin enfödde son som den mest kända bibelversen säger så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att vara en som tror på honom eh, inte ska förgås utan ha evigt liv och jag vet att från den versen att Gud älskade hela världen inte bara mig utan hela världen och oavsett vad jag tycker om det så betyder det att om jag ska älska som Gud älskar, och det är ju trots allt målet med vårt liv som kristna, att vi ska tjäna som Gud tjänar, älska som Gud älskar, förlåta som Gud förlåter. Och om jag ska älska som Gud älskar, ja då är jag kallad att älska. Hela världen och framförallt precis som det är en speciell kärlek som brudgummen har till sin brud så älskar ju Gud sin församling. Och därför så är vi kallade att älska hans församling och Guds folk. Och det är därför som Paulus då i den här versen specificerar att han tackar Gud för kärleken som kolosserna har till de heliga, alltså till församlingen. Och hur man än vrider och vänder på det så är det faktiskt så att många gånger så är det svårast att älska dem man har närmast. För, därför att de känner man. Man känner deras svaghet, man känner deras synder, deras brister. Eh, ja, kanske du säger, men de man har allra närmast som sin make eller maka och sina barn, det är ju som regel i alla fall de som det är lättast att, lättast att älska och det är ju delvis sant men sin make eller maka har man ju trots allt valt utifrån sina egna kriterier för vad man tycker om i en människa i alla fall förhoppningsvis så är det så man har valt det och sina barn älskar man ju dels för att man inte har något alternativ och dels för att man sammansmält sig i det ansvaret som det är att ha ett barn men med församlingen så är det ju Lite annorlunda, därför att det är ens familj i en utvidgad betydelse naturligtvis. Men det kan vara folk av olika åldrar, olika etnisk bakgrund, olika lynnen och temperament, temperament olika åsikter, olika personligheter. Du har inte valt dem, de har förts in i ditt liv eh, genom Guds initiativ- du har inte formats tillsammans med dem, men ändå så är du kallad att älska dem. Och inte att älska dem på avstånd, utan älska dem i gemenskap. Och det är inte lätt. Det vet alla som, som har varit med i en församling. Men det finns heller inget alternativ, om man ska säga så. Och därför är det verkligen värt att tacka Gud när hans, för hans kärlek till oss och när den får ta sig uttryck i vår kärlek till varandra. Det är på grund av att han har älskat oss som vi kan älska. Och det är för att han älskar oss som vi är pliktiga att älska de som han älskar. Och till sist så säger då Paulus att den här tron och kärleken är på grund av hoppet som vi har. Om tron ser mot Jesus och kärleken ser på syskonen, så kan man ju säga att hoppet ser mot framtiden, det ser framåt. Hoppet som väntar er i himmelen, står det. Och hoppet, det kommer Paulus komma tillbaka till här i kolosserbrevet 1. Och det är ju ett tema som både han och de andra apostlarna verkligen inpräntar i sina läsare. Och hoppet så vitt jag kan se i hela Nya testamentet handlar nästan alltid eh, om att det faktum att Gud en dag ska bryta in i historien att han ska sätta ting rätt. Det är hoppet om Guds rättfärdiga dom, att han ska vrida världen rätt helt enkelt. Vi kan tala om hoppet om Jesu tillkommelse, hoppet om evigt liv, hoppet om en ny himmel och en ny jord. Hoppet om, om fullständigt, fullständig helbredagörelse, om fullständig glädje. Allt det här är olika sätt att säga eh, samma sak i grunden. Och nämligen att allting är inte bra som det är just nu, men Gud är rättfärdig och därför så kommer han... Att vrida världen rätt. Eh, och när jag förberedde det här programmet och tänkte på de här sakerna och studerade det. Så kommer jag att tänka på Eugene Petersons översättning, bibelöversättning. Eller kanske hellre man skulle säga parafras eh, av Nya Testamentet som heter The Message. Om du har läst den. Det är faktiskt en bibel jag inte har. Eller jag har den på engelska men jag har den inte på svenska. Så om någon lyssnare vill köpa med en försenad födelsedagspresent så är det bara att passa på. Men det är en väldigt fri översättning måste man säga. Och så lite som jag har läst den så är det i alla fall en fras som har fastnat i min hjärna. Och det är hur han återge bönen fader vår. Den låter väldigt annorlunda än det vi är van vid, det är jag helt säker på. Jag vill inte rekommendera att man använder The Message som sin huvudbibel eller för att förstå. Men, men den har en roll att spela och det är att få tankarna att, att gå och för att förstå vad bibeltexten handlar om. Eh, och jag ska bara läsa första strofen eller första stroferna i bönen Fader vår, eh, där det står då på engelska för jag har den inte tillgänglig på svenska: eh, Our Father in heaven Reveal who you are, set the world right, do what's best, as above, so below. Eh, alltså vår far i himlen, uppenbara vem du är, vrid världen rätt eller sätt världen rätt, gör vad som är bäst. Där uppe, som där uppe, så också här nere. Så när vi ber tillkomma ditt rike eller låt ditt rike komma- så säger alltså Eugene Petersons parafras- set the world right, eller vrid världen rätt. Eh, och det är vårt hopp. Det är baserat på att Gud är en rättfärdig Gud- och att vrida världen rätt betyder att detronisera dem som med våld och orätt har tillskansat sig makten över Guds värld. Det betyder att höja dalarna, det betyder att sänka höjderna, billigt talat. Och sådana omväljningar är ju naturligtvis väldigt smärtsamma, väldigt våldsamma. Men det är det som måste till. Och det är just det som Gud har lovat att göra vid Jesus tillkommelse så vi tror och vi älskar därför att vi har ett hopp om en ljus morgondag och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 Okej, okay. eh, det är en anledning att Paulus här talar om evangelium som sanningens ord och säger att det har nått ut i hela världen och där bär det frukt. Och jag tror att det är för att säga emot de falska lärarna som då hade dykt upp i Kolosse. Eh, som sagt så ska vi se närmare på det när vi kommer till kapitel två. Men det verkar som det har varit en grupp då som menade att det här enkla evangeliet om Jesus... Det, Antingen så är det en lugn eller så är det bara halva sanningen. Vi måste, vi måste få någonting mer och att om kolosserna verkligen ville växa till i andlig mognad så behövde de någonting vid sidan om, om Jesus och, och, och vid sidan om evangeliet. Eh, och där säger då aposteln Paulus ett tydligt nej, nej. Det behöver vi absolut inte. Ni har hört sanningens ord. Det är evangeliet som har nått fram till er. Det är det evangeliet som har nått ut i hela världen. Och evangeliet, det bär redan frukt. Det behöver inte hjälp av mänskliga teorier, av mänskliga filosofier eller teologier. Evangeliet behöver inga tillägg. Evangeliet behöver inga Förändringar. Evangeliet behöver inte vår hjälp på det området därför att evangeliet är sanningens ord. Och så han, han poängterar det här: att Ni har hört om sanningen, det har nått fram till er, det växer till, det bär frukt. Och evangelium, det är ju då ett ord som vi har lånat från grekiskan. Det betyder goda nyheter eller gott budskap. Eu på grekiska, det betyder god. Angelion, det samma som vi har i ängel. Angelion, det, det betyder, när det handlar om ängel så är det en budbärare. Men angelion, det är då budskapet. Gott budskap, goda nyheter. Och det användes ju då. I grekiska om det här segerbudskapet som man skickade ifrån ett slagfält eller ett krig när man hade vunnit. Då var det en evangelist, en som bar med det goda budskapet, som sprang iväg från slagfältet och ropade ut vi har segrat. Det var det goda budskapet. Man använde också de här goda budbärarna, evangelisterna, när en blivande kung var född till exempel- då drog man runt i riket och proklamerade från stad till stad att nu, är, nu har kejsaren fått en son och det är så och så att han ska bli kejsare eller han ska bli kung. Eh, och, och, eller också när en ny kejsare eller kung hade intagit sin tron då for då runt om i Romariket och proklamerade vi har en ny herre. Och därför så var det naturligtvis väldigt naturligt för de kristna som upplevde sig själva som dessa härålder. Som drog ut i världen och proklamerade för alla att Jesus från Nazaret har blivit kung, har blivit herre, har blivit messias genom sin död på korset, genom sin uppståndelse och sin himlafart. Han har gett oss ett hopp. Han har gett oss ett hopp genom sitt löfte om att han ska komma tillbaka och om vi är trofasta mot honom så har vi del i det hoppet. Så det är intressant att tänka på att Paulus poäng som han kommer tillbaka till många gånger i det här brevet, det är att vi behöver ingenting mer än det. Och faktum är att varje tillägg som vi gör till evangeliet, gör evangeliet till en lögn. Vi behöver det rena evangeliet. Och avslutningsvis då för det här programmet, vi, det går mot sitt slut nu. Och jag tror att det finns en viktig lärdom här som vi kommer komma tillbaka till gång på gång i studiet av Kolossebrevet. Vi behöver inte, och vi är inte kallade till, att addera eller förändra det ursprungliga budskapet snarare tvärtom, vi behöver fråga oss hur vi kan förkunna det på samma sätt som apostlarna och Jesus själv gjorde vi behöver skala av allt det vi lägger till och som vi menar är nödvändigt för vi fick också lära känna evangeliet en gång som Paulus säger i den här texten så även hos er från den dag ni fick höra det och lära känna Guds nåd som den verkligen är och så som vi lärde känna nåden i sanning så har den också haft verkning i våra liv. Evangeliet har förkunnat sig hela världen i, i 2000 år. Och även om konsekvenserna som evangeliet har fått har sett olika ut beroende på vem och vilken situation som man har hört det så är evangeliet detsamma. Det är för alla folk, det är för alla stammar, alla språk, alla åldrar. Båda könen och för alla sociala grupper. Och det var så långt vi hann idag. Fyra verser. Men det är inte omöjligt att vi kommer gå igenom fler nästa gång. Jag vet inte. Så välmött om en vecka. Då vi fortsätter att läsa kolosserbrevet. Gud vill dig och på återhörande. Du har lyssnat på ett program från Maranata Podcast. Det här programmet tar också sänds över Stockholm när radio. Om du vill komma i kontakt med Maranata så gör det enklast via e-post eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.